eko balantzea edo bilana egiteko garaian, orrien bezala gozo eta mikatsa lan egin dira amaitzear dagoen 2022 honetan. Badira konponbidea lan amaitudi konponbidea biatu diren gatazkak, baino aldi berean okerrera egin dutenak ere baditugu. Obera egin dutenen artean Kolombia izan daiteke aipabarriñetako bat. Ameriketako gerillari gizarrenak FARC, Jose Manuel Santosen gobernuarekin elkarrizketa prozesu bati ekin dio. Osloan izan zuten lehen arremana eta horretik ere izan dituzte itzorduak. Gakazka latza eta odoltzua izan da Kolombiakoa. Milakaildako desagertu eta errefusiatu paidatu da izan dituzten. Fark ezesi Kolombian paramilitarrak ere aritu izan dira. Armadarekin batera bertako dirudunen eta atzerriko multinazionalen mesaretan gorrokan. Askotan ere, narkotrafikoa ere erabili izan dutelarik herria zapaltzeko.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 Politika gintza bermatzea izanen da ziurrenik prozesu honek askatu garko iztuenekoa pio nagozietako bat. Kolombiako duraren jabegoa izango da zertu beste gaietako bat. 1940-alauan, fart jaiozenean, nekazarien lure garria zertzea zen elugutako bat. Hordutikonan, multinazionalek Kolombiarren ondasunean lapurtzea oikoa izan ere. Agarazo ugari konpondubarri dutuzte Kolombian, baina alkarrezketa bidez konpontzeari ekin diote. Antzeko zerbait ezan daitek ekonistanean, bertako herriaren hortasuna eta ikuntza honartzea gutxieneko baldintza izan du. Euskal Herrian ere antzeko bide batean gaudela ezan zake. Balantzearen aldek askarrari dagokkionean, herrialde Arabiarrak izan daitezkeai, pagai. Aurrek urtean, udabarri Arabiarra izeneko matxinaba mutzuarik inzioten, askatzasun egarriak mutzatu da.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 Palestinako egolarim eser egin aldio ordea, ana imusulmanak motera elzeak jamasekin dituzten loturaz diregata. Egipteko jendartea bitan banatuta lagola ezan daiteke, baina Sirian egoera oraindik indik e, e, da, banaketa hau gerrate zibila bilakatu baita. Hemen eren nazioarteko eraile ugarrik sartu duten guturra euren interesak defendatzeko. Turkia, Saudi Arabia, Israel, Europako baltasuna, Amerikatako estatu batuak eta bat huze bat ari dira aleian Sirian. Ez peden ere herritarra galtzaileu.